Через це ми такі ласі на людські душі, бо сидять вони у грішній оболонці, нами створеній. Але для того, щоб людина з надією на перемогу могла розпочати в собі боротьбу добра і злом, дано їй сумління, – боронився Вагелевич А нам дана сила спокуси, пане Іване, і рідко хто перед нею встоює, навіть твій праведний товаришочок. І той колись разом зі мною добре напився в кнайпі на рурах, цей гріх вигартував Маркіяна. Він переміг зло ціною власного життя, давши людям зразок доброї поведінки, нецхитної віри в Бога та самовідданої праці для Руси. Ха! А що спонукує до праці, як не наші грішні засоби? Страх перед голодом, зазрість до ближнього, непевність свого становища і жадоба багатства. Помиляєся, Анциболоте, є сильніша за гріховність спонука до праці, і це Божа сила, яка має незрозуміле для тебе наймення, любов. А хіба любов то не гріх? Ха -ха, постукав копита мене, наче в долоні заплеска Ванцеболот. За що ж тоді Господь вигнав твоїх прародичів з раю? Якщо любов не є лише хіттю, то ніколи гріхом не стає, хоч у своїй суті грішна єсть. «Який ти нерозумний! На одну лише хвильку викинь серця Бога, якого ототожнюєш з любою, і зразу відчуєш, як тобі легко стане. Чорна вмить переміниться в біле, гріх – у доброчинність, зрада – в лицарство, убивство – в героїзм. Викинь з душі ту тяжку виригу, яку називаєш сумлінням. Випиймо, паночку. Тріч від мене, сатано!» Анцеболот знітився. Він хвилину помовчав, потім заговорив невпевнено. Не хочеш, не мусиш, але ти мене ще не один раз покличеш. Той твій бог, брилі, на пасічника схожий, все робить на землі нашими руками. Це його сердить. Він навіть одного разу спробував послати на землю свого сина живого, щоб нас усунути від діла. Як знаєш, це йому не зовсім вдалося. Але скажи мені по правді. Чого ти хочеш? Я добре знаю, Анцеболоте, де моя батьківщина. Та цього мені мало. Прагну переконатися, чому вона моя. Твоя філософія надто складна для мене, почухав потилицю Анцеболот, а коли підвів голову, Вагелевича біля нього вже не було. Іван підходив до стола, де сиділи опришки і волхи. Боязко підступав, аж поки не спинився перед найстаршим волхом. Випростався, немов школяр перед учителем, потім приклякнув, нахилився до колін старця і поцілував його в руку. «Не проганяй мене, отче!» – проказав благально. «Я хочу розгадати таємницю походження мого народу. І не вмію. А без родової пам'яті заникне він, наймення від сусідів прийме, немов той бідний приймак у багатській родині». Коли людина вперше виходить із свого дому, вона має все знати про свій рід, щоб поспільству представитися. Я ж виходжу поза межі рідного краю і повинен розповісти чужинцям, хто є мій нарід. Допоможи мені, Волхве, ти більше за мене знаєш. Ось поглянь на це письмо. Іван вийняв з кишені Сордота записаний незрозумілими позначками листок паперу. Відчитай. А я зрозумію, чиї слова тут записані, і якщо ці знаки озвучаться моєю рідною мовою, то це засвідчить перед усім світом, що руський нарід спокон віків перебуває на цій землі і житиме він у майбутньому так довго, скільки прожив у минулому, а може й довше, і до нас прийде визнання і пошана інших народів. Голх взяв до рук папір, довго вдивлявся в загадкові руни і врешті повернув листок Іванові. «Це дуже давнє письмо, ще до Месії якимось видумане. Ми ж ведемо початок нашого письменства від Христа. Всиріч від святих солонських братів. Ток ми Євангелія нам зрозуміли, а ці знаки міг би відчитати хіба що...» І затнувся на півслові старий. «Так, так, попроси Господа, щоб озвучив ці письмена. Він тебе послухає. Ось його добрий, мудрий лик проступив на стіні». Господь сину, сотворив слово, а письмо видумав підступний Сатана для того, щоб мудрості Божої собі крихту придбати і стати рівним з Богом. Це йому вдалося. Чей не яблуком, а письмом спокусив диявол прародичів. Заглянули вони в найпотаємніші книги, і за цікавість спізнати добро і зло, Бог вигнав їх із раю. Не повтори їхнього гріха до Мирон Штола неприязно прислухався до розмови Івана з Вольфом, морщився від гніву і врешті вигукнув. «Люд на землі вигибає, а він...» Штола показав топірцем на Вагелевича. «А він бавиться з нікому не потрібними загадками. І ти ще кажеш, мудрий Вольфе, що те безгарня на папері має стати новітньою зброєю? Дурниці, ряде повстання, і кров має пролитися, а не атрамент» по гордому оглянув на Вагелевича. «Невже твої руки, письменний чоловіче, здатні тримати не бартку, а лише гусяче перо?» Хотів Іван пояснити Штолі, що перо набагато тяжче за мосянжовий келеп. Проте слів, які могли б переконати засліпленого жадобою мсти збойника, не знаходив. Він геть розгубився, посмутнів, відійшов від волха,